більші й менші, найдивовижніших форм рештки льодовикової епохи. Затока небониське валуни. Це те, що було поетовим світом, те, що він оспівав. Біля багатотонного валуна, на якому перед цим студенти виробували профіль поета, Стоять вінки єленові. Решта – все вже прибрано. Немає покривала, що його зняли при відкритті. Нікого поблизу. Лише осторонь маячать гуртиком у піднятих капюшонах дівчатка-школярки. Здається, якраз ті, що вітали Івана Оскаровича вранці, і для яких він був лише прообраз. Зараз дівчатка, ніби навіть не помітивши його, повернулася у бік моря і притихлі, присуворілі дивились на танучі надвечір'ї острови. Маленькі, осамотні музи. Полярник вирішив ще раз уважно оглянути на скельний студентський витвір. Чимось він таки приваблював. Профіль поета на весь розмах волуна. І хоч образ ескізний, проте в ньому таке щось є, Байдужим тебе не полишає. Довго Довгов'язий, чубатий поет, Усміхаючись спрямував погляд кудись мимо тебе, і немає зла на його обличчі, нема тої конфузливості та безпорадності, про які ти сьогодні так, на речі, розбалакував. Навпаки, почувається певність у ньому та ще якась натхненна хлоп'яча веселість, якою він, здається, найбільше і приваблює. «Знаю, мовляв, що бував я смішним та незградним», але що з того? Я ж бо душею з вами був, жив для вас, з вами і залишаюсь. Мов би, таке щось хотів він сказати, задивившись у море на свої ледь помітні під вечірнім обрієм «Командорські». Мокрий сніг пролітав, але Іван Оскарович цього не помітив. Стояв перед брилою, невідривно вивчаючи накарбований на ній розгонистий профіль молодої людини. І тоскне почуття втрати не покидало його. І дедалі певніше здавалось, що саме таким летючим, безстрашним, поривним. Йому вже колись доводилось бачити поета у житті.